Ta kartzelako leiotik pisten zaitzutzi izarra. Bezalase biludak gaur, borrokarako indara. Etx begiak eta sendi hause da gore iparra. Zigorra, ez da denentzat laupareten artean bakarrikin posatzen. Neurri berezi, baldintzapeko askatasun, hieslari, deportatu, zein lurralde dedekuekin diren lagun guztien askatasuna lortu arte, ez dugu amore emanen. Askatasuna gure kateekin, dantzan egiten jakitea ere bada. Zuglorentxa, emanen diozuzure askatasunari doinu eta neurria. Gaur egun oraindik elkartu gintuen ametsark egin eta eginen du bide badugulako doinu eta neurri desberdinetan kantatzeko hainbat borroka. Euskal Herriaren askatasuna eta independentziaren alde amesteko, gu izateko, ez dugu behar beste neoren baimenik. Milesker Lorentxa zarena izateagatik, Milesker Lorentxa gurekin Zaren partekatzeagatik, gatik, Ongi etorri horri etxera, gora Euskal Herria eskatuta! Ja! Denokala inorez, denala ez erez, denokala inorez, denala ez erez, bakarka ezin da, fusiak alakatez. Den ala ezeres, den okala inorrez, den ala ezeres. <risa> Horentxa <gülüyor> ez <gülüyor> duzu eskapatzerik, zuri. Mil esker, bakkatu abotxagatik, atzo festain genuen, eta emozioarekin gainera moztu dut. Mil esker, un guztiei, E, denak ez zaituzte eta zautzen, hori bizikiede jala eren erretzat, hanbestek gazte eta ikustean. Ma den, den denei, ez nahiz pasatzen halko, bainan, maiten dauzkizu, ez denei ezagun ei, behdin, ikusten zaituzte oh, eta leku guzietan. Eta dena echan da, oh, ez nahiz luzatuko. E, Bakarik boho segituko dutala zuekin, indahez betea atera naiz, Indachtua, zuekin egoiteko, zuekin bohokatzeko, gure bohok ahontan. Eta segituko dut. Lehen bezala, behdin, behdin, behdin, zuekin. Eta maite zaituzte eta initz-ainitz. Mirester! Bohokatzeko zuzen denaren defentsa. Zuganik jaso dugu orain agte, ta orain zurekin lorentxa, ta orain zurekin lorentxa.